Жовті води, наші весілі, корсуні, пилярці і львів та Мало то ще буде. Поїдемо до Переяслава. Там зберіться уся старшина війська Запорозького. Поставлю тебе перед нею, назову гетьманшою. Чи тобі мало? Вона мовчала. Запросиш мене до хати чи як? Спитав я. Вона відступилася від дверей. Але я не пішов поперед неї. Взяв Матрона за руку, повів з собою, в світлиці зірвав з неї кунтушця болин, знову та от себе дивився, і не міг надивитися. Була в Саяні з срібної в золоті трави об'ярі, обшитій бережевим німецьким з городами. До Саяна босторг жаркий золотих трави з мережевим у сріблій золоті. «Ждала, з того гетьмана, ждала!» У мене задержали нізди. «Стала б ти переді мною десь там у снігах, як я їхав, то би всі сніги», – сказав їй пошепки. І тут холодною тінню постала між нами пані Раїна. Я вклонився в своїй шляхетній тишці, Клянучи її в душі, і знихідь думаючи про те, як доведеться перепрошувати її за своє грубіянство тоді в червні, на щастя, вона не дала мені промовити й слова, змінино пограла своїми тонкими устами, тоді повідомила, там гінці до пана Гетьмана. — Щоб за гінці не вчасні, поглянув я на пані Радіну. Ні любові, ні дружби, вороги до самої смерті. І вже тут нічого не вдієш. — Гінці? От панів королівських комісарів? — Мстило, сміхнулася пані Радіна. І вперто стояла, не йшла ж світлиці. Не повишала нас на один з матронкою ждала, щоб я повернувся до своїх гетьманських обов'язків. Надто, що йшлося ж про милих її серцю панів-комісарів. Я пішов до гінців і по місту гинався під моєю тяжкою ходою, двіхтіли стіни, жалібно дзенька в срібний посуд у креденцах. Все здиралося наполохано. Тільки пані Раїна стояла як стій і вела мене своїм з змійним поглядом, як по шнурку. Їмці були не від комісарів самих, а від мого писаря генерального Вигурського, який вертався з Семиградщини. Різ із собою пославі Дракоці, але писав не про своє посольство, а справді про комісарів королівських. Бо, мовляв, по приїзді до Києва довідався, що комісарам чинять всілякі перепони Всповнені їхній місії миротворчої, не мають новості без провіанту і фуражу, хто відлучається від комісарського полку, приплачує життям, тож потрібне втручання гетьманове, а також слід визначити твердо місце комісії. На віддалі пан Іван забув про свою обачливість і виказував хіба ж таку настирливість. Забув кому служив. Кисіль ми їх не і був його серцю, ніж гетьман козацький. Де писала генерального позоставили? поспитав я старшого зінці, чоловіка видати біг шляхетського, ніж нашого козацького звичання. Пан Руговський, гостицю митрополита Косова у Києві, ясно мост і пана гетьмана, мовив той, струшуючи пальцем з вуса на мертвість. Разом були вони до королівських комісарів у новосілки, у маятність пана санатара Киселя. Тепер ждуть виліннями з ці пана Гетьмана Як там опинився, писар мій генеральний, і нащо встривав на своє діло? Мав поспішати до мене, він, бач, цілується з Киселем. Так є монастирськими бівки в Єві. Я знав, що Кисель рвався виконати свою місію комісарську до водохрещу. Після яких я визначив військову раду, що мені козаки могли ж ухвалити похід на море або підтвердити свою з ордою. Я розпустив військо тільки до Заговін, а по Заговінах мали знову збиратись до обозу на масловому ставі, в якій лічбі буде те військо, киселою не байдуже. Але що він міг удіяти? В Києві я не став ждати комісарів, виїхав звідти що коли вони десь неквопом просувались по воїні і призначен місцем зустрічі Богуслав. Комісари їхали тими самими хлехами, що я з-під замостя. Та тільки бачили не те, що бачити дивилось мені, бо очі панські влаштовані якось не так. У мене передачима очим розпивався край, неначе сотворений або засуджений для руїн, що перетерпів спустошення всіх родів, зміщення та всеспавення, наповнені людською кров'ю, загорнутий пополом. А панам-комісарам виділося поспіль гультольство, ворохобництва. коли не запримічали вам якісь понищення, то відносили те на кару заслужену. Де я зустрічався з крайнім зубоженням і недолею, там пани-комісари помічали тільки донативих підпилявців. Я через тим окрайцем з сиротами, що вмирали з голоду, а пан Кисілів з Вяглі обійдав якоїсь кушнірки, яка подала йому їжу на дорогім сріблі і сміялася з хмеля, що так скромно живе, коли Бог дав усього много. То до нині, панове комісари, ще поспитав ягінця, чому же сидять на ворості і не їхали до цього Київ? Пробували, в Худосівці заступив їм дорогу козаки з посполитими. Полонили, панів комісарів, і довелося відкуповуватися.